Posa prova els teus altaveus Sintonitza l'Incession Welcome to Incession Salutacions cordials, què tal? Soc DJ Barbas i això que escoltes és la sintonia de l'Incession Avui programa 40 d'aquesta temporada 2010-2011 Seguim de programes especials, de programes diferents, fugint una mica de la rutina d'aquests darrers anys i el motiu és que aquesta temporada acabem per sempre l'Incession. Sense treure mèrit a ningú, crec que amb ells hem aconseguit les entrevistes més divertides. Avui l'homenatge el fem a la gent de Moguda, que han vingut als estudis per parlar i per recordar els vells temps. Família, visca la Moguda i visca l'Incession. Benvinguts i benvingudes. Som-hi! Viva l'entrevista de l'Incession! Doncs ja tornem a estar aquí a l'Incession amb un especial, després de... Ja els tenim aquí, Sac, Noel, què passa? Que ja tens ganes de parlar, com estàs? Bé, molt bé, gràcies, Barbes Estic fantàsticament bé aquí al teu costat Com sempre, mai havia estat en aquesta cadira mirant-te als ulls fixament, és una cosa nova per mi Mai de la vida, eh? Mai, ah! mai, mai És, és un tiu de ràdio, un sac, i s'ha demostrat durant tots aquests últims anys amb, amb altres coses que no toquen ara mateix, eh? Vale, vale. Molt bé, doncs hem aconseguit una cosa Molt difícil aquí a l'Incession Hem aconseguit reunir a tota la tropa de la moguda eh? Ja sabeu que aquí coses impossibles No, per tant Un fort aplaudiment per la moguda, sí senyor eh! Eh! Uh! Uh! Uh! Hòstia, ara puc xiular <laughs> Com fort, <laughs> ha Les, cose Les coses canvien És no? com l'altre programa no podia I ara deu ser per la posició del, del cos Segur que sí doncs després de dos programes de sessions eh? Després d'un recordatori de cançons Que posàvem els primers anys i tal Avui toca parlar, eh? Sí, avui treballes Avui treballo <laughs> Sempre treballo, avui més, això sí, Exacte, sí. Uh, Bueno, evidentment, Sac Noel Aquí xerrant que no calla ni Ni sota l'aigua ni, ni sota l'aigua també anima l'alberquí no, que dic, si si, la cava, sí? eh, no, menys, que, si me la botella que de cava? Sí, encara callarem menys, vull dir Doncs aquí... passa la cap aquí que la borem, En tenim una altra, eh? o sigui que no preocupis si t'acabas aquesta. Abans l'oberim. Estàs ansios, tio. Ja, ja abans de començar el programa has obert la Va, Aquí Carta Nevada, m'està mirant els ulls, tio. Ja pots servir-vos, si eh? Sempre els estan, faltaria més. Aquí vol. Eh, qui anem, vol. Vol. anem a saludar Mira. més gent. Què? No, no, que, Va, que posa el cava, què fes? cava a la Xana, Xana, què tal? Eee! Digues alguna Xana? Hola, què tal? Hola. Com anem? Tenim en Dani Peracaula. Bones barbes, què tal? I tenim l'Albert Quic, Albert Mac. Bones barbes. Barbes. Barbes. <laughs> Avui la, es, la cosa farà gràcia, eh? <laughs> <susen> Avui molta. M'has dit Noel, no? Noel, sí. No, és per, bueno, per, no, per apuntar-m'ho. Per què? Què vols dir? No, no, no, res, res. Jo no, m'apunto aquí, en la llibreta de... Sac, i jo que ha no entin. No, liga tota la gema. No dirà res, eh, no ho aconseguirem que Cherry. A la segona ampolla poder. Ah, sí, txerri. Txerri. sí. Ah, des de quan fa que vos estava... no, no, ah. han tractat? Que tot està a servir, Mac, Mac, doses blaues que van a no és per res, però no és no tan gaire a casa. No, no entin cap, tío. <coughs> Oma, per àn barbas. Ah, mira un got. No, no, no, és? Bé, escolta... Algú s'hi ha mamat, aquí! Què fem, aquí? Això no és sèrio, eh? Però què esteu fent? Bé, en fi, escolta, què farem avui? Aquest got és bo o no és bo? A veure, doncs vinga, sacs, s'hi de la Gemma? Doncs no és un programa... 11,5. ...en el que anunciem graus d'alcohol. Sí, ni cava ni res, sinó que és un programa especial per la gent de La Moguda... Un programa en el que farem repàs de les cançons de Màcansac Fitxana I en el que repassarem una mica doncs, tota la història eh? Com si no ens coneguessim com si fos la primera vegada que, que, bueno, que us entrevisto No us diré que, que és la muda, no us preguntaré per això Però sí pels, pels, pels inicis de, de com comença tot Quan fa, deia, la pregunta era Us en recordeu del primer any que us vaig entrevistar o no? Sí, i tant. Sí? Eh. Què recordeu d'això? Sí doncs, jo me'n recordo... Posa més, si Bueno, jo que, no que me'n recordo. No es veu bé. Xana, què recordes? Doncs, eh, recordo, doncs, un... Passa una bona estona aquí amb tu, ens vas preguntar lo típic, no? Ole, doncs, que era la Moodle. Home, lo típic en, en una primera vegada. Ah. A l'Insession en fem entrevistes diferents, no? Oh, tant. Ah. Oh, i tant. Ai, I tant. I què més? I, doncs, això, que era muda com vam començar, les cançons que, que portàvem fent, em vas fer cantar, com sempre. Això... Has cantat moltes vegades, eh? I tenim, ho tenim gravat, això. Hmm. Sí. Tenim algun tall de Alguna veu que... Alguna vegada més bé que d'altres, però avui no. Va bé, me'n recordo. Depèn o... del refredat que tingui. Jo recordo la Xana la fònica. Sí, perquè hi ha una explicació, eh? Sí? Quina? Quina? Doncs que, mira, doncs que a vegades eh, quan em poso nerviosa... Doncs no és per res, però parlo com, com guardiola el Guardiola saps. Tinc, tinc un tall de veu que que ho demostra Hòstia, sí, sí, sí, Ei, no, no, no, sisplau, uh, uh, no facis si aquesta donarà. putada vaig estar. Bueno. No, vaig estar tot ahir fent feina, eh? vull dir que no et pensis no, Ja, però si potser no ho fiquis Escoltem la Xana ah, bé, bé, era, sí. no, que sí. Aquesta vegada potser estava més... Ara, aquí estava fònica de reconèixer que això no són nervis, això és afonia Ja, però no, aquest no és el cas uh, que dèiem Digue'm no és per res, però la qualitat aquesta de que Era Ama, 128, ja existia l'MP3, home Per no, favor! No. Sí, saps què passa? Que a l'internet No sé si eren 56Ks O hi havia ah, molt poca amigo. gent que tenia DCL Per tant, tant, tant, tant s'havia ja. de penjar la cosa sí, No sí. Fotis, són, són les batalletes, eh? De ser, ja, ja, ja. Avui, avui serà un programa de batalletes que La gent ja ha desconnectat eh, de, aquí A Windows Media Audio Ja em penso que a qualitat de 22 Hòstia, <ríeix> sí, hi ha 22? Sí, sí, sí, existeix això en fi, doncs va, comencem pel principi o què, senyors? Fem la, la premoguda bueno. eh, Què era de vosaltres abans de fundar Moguda? Fem una mica de resum Hòstia, Érem jugo, amics, eh? érem Portes amics, no? Érem amics de festa, no? O us coneixíeu tots o, o algú sí? va conèixer a partir d'això? Jo crec que ens coneixem... Bueno, jo en SAC érem, era una època molt mac que jo recordo molt bé, <ríe> Ostres, perquè compartíem cabina. ja ah, Jo sí. en, els, en aquells moments I punxava eh? i bueno, va ser guai, va ser guai. Era una època que ara la trobo a faltar bastant, però bueno, va anar bé perquè va ser com el final de mi com a dijòque -okay, i el principi del SAC. Eh? Sí, perquè em va ensenyar a punxar... A senyor eh, aquí tens tànic, un mestre eh? Eh? Sí. i per això punxo tan malament. ara ara no, no, no. No, no. No, és veritat, és veritat. <laughs> talent, la, la, la gent que ha, vegi talent. que punxes malament realment ho pensarà ha en pla no, de guerra eh? avui a eh, un però, sàctil home, no? No, fa això. fred teniu fred o no? ja m'ho dirà ja vaig pujar, sí. Sí. doncs em va ensenyar a punxar de fet a casa seva practicava els discos de màquina eh? Acordat, sí. amb els tècnics sí ja tenies tècnics ja calés sí tècnics i algun altre que CDJ dels baratos i re, vaig aprendre, vaig començar a punxar amb ell al Zeppelin, a Riu d'Arenes, al plantó de Millennium, sí. i després, doncs, pues, en Bach va venir un dia amb Mac. En <ríe> Mac sí. venir un dia, és veritat. <ríe> en Bach va venir... Fa sí. molta gràcia, eh? Sí, fa molta gràcia. Jo vaig conèixer en ell perquè jo me'n me recordo que a casa meva tenia un espè... bueno, estudi, no, era, una... era un ordinador d'aquests d'abans amb un programa que anaves a fer... Un hàmster, Sí, sí. I... I fins a partir d'aquí doncs, va... vaig sortir un dia a festa a través d'un company en trilla, sí. concretament. I em va dir, conec en un que es diu... Bueno, no sabia ni el seu nom, saps? No, és veritat, va parlar... A, en un es diu. En un, va en parlar un... per ell per l'IRC, el, el si no em falla ja, el nombre. És veritat, IRC, sí, sí, eh? sí, sí, senyor. I a de d'aquí em va dir, tu, anem a Millenium, però abans passem per allà que hi ha un que, que conec jo, a no? Et va entrar gratis o vas haver de pagar? Hòstia, no em Te'n recordes? Xxt, crec, crec... Oh, oh! Quin pa, rata! Que em va convidar. Que no... Ah, va, va, va, va. No era la ah. discoteca meva, que... Ja, però... A no, no, més que res, no es cobrava entrada Ah, no? no, no vale. No, no, o sigui, va convidar a no, no, o no? No, però em van fer pagar igualment. Eh? Ja has tret mèrit, eh? No, no, en sèrio. No, no, vaig anar-lo anar a veure, vaig conèixer també en Dani. Crec que en aquella època, bueno, això ja ho he d'explicar poder més en sac, en aquella època que jo vaig conèixer en sac, ell va conèixer la Xana, si no em la memòria. Sí? Sí, ahí, sí, sí. Por, sí. por I ja està, a partir d aquí em van comentar l'idea de la moguda que tenien ja pensat i jo des del principi també vaig començar amb ells. I no, no expliques els, els, els feix de bitllets que van posar sobre la teva taula i a dintre les teus consultats mentre sí, ballaves? Què eh? dius? Eh? Clar, jo no, balla. es, no ho explicarem, això? Jo estava allà ballant al pòdium, en sac m'anava tirant bitllets i els agafava el bol. Eh? Sí. Com les foques? Que... Sí. Bueno, a la tirant. ràdio és complicat, fer la foca. Sí, sí, sí. Fes el soroll. Eh? S'ha sí. sí. sí. parlat Núñez, això? Sí, sí, és cremíssim. És eh? I... Estàs dient que Núñez s'inspiren les foques per fer el seu... No sé, jo què mm. sé. Podrem parlar d'això? Però, d això, però? plora, no barran de videojocs, eh? Mira Dani, doncs <ríe> aquests dos estan frisant de, de parlar de. No tiguis ah, aquesta paraula que, que no. no. que no hi ha temps. No hi ha temps. No, no, no. és això. I tu Dani, quins, aquests... quins videojocs hi veien com quan comença sembla molt bo. No, no, no. Jo jugava a l'Indiana Jones, jo era d'ordinadors. No, vas no és d'animal. Què? Indiana de temps això, De no? no, no, no, sé, sí, sí, sí, sí. fait of Atlantis això, eren els pixels aquells. Sí, però crec que t'ho passaves bé. Mm, no Antànic, és home de negocis, tu ja veies futur això de la moguda, ja dius, o vas voler començar allò com a hobby... Dius, bueno, va, no, farem... sin sincerament, quan vam fundar la moguda no comptàvem guanyar ni un duro, perquè realment ho vam ho fer com una agenda per informar i una mica per, bueno, per fer un servei a la societat. No? Uh -huh. I, bueno. i escolta, per començar tot això imagino que ha de ser molt difícil perquè home, anar a les discoteques i dir los tu que això va en sèrio com, com, com va començar una mica els inicis molt oh, fàcil, portaves en Dani i ja està ja era i els engatossava tots ja amb les què? camises que portaves no, però abans era un tio sèrio sempre sí. portava un malatí amb una camisa i els discoteques sí, sí, sí. veien en ell una seguretat i un... de fet, Clar, una si no hauria ha sigut per en Dani no hauria començat amb la moguda perquè va ser el que va, va fundar L'empresa i el que hi creia al principi, jo fins i tot, quan me deien has de fer això, passava perquè no, no hi creia. Bueno, sí, és com tot, no? com tot projecte, i has de posar ganes, il·lusió, i bueno, no saps on arribarà, i poses una mica de temps, ganes, i, bueno, i això, no? un prell de pebrots, i, i bueno, pot sortir bé o malament, però aquest cas va anar bé. Molt bé, vau començar així amb les fotos i també amb sessions, eh? Sí, sí, sí, sí. Recordo la... Bueno, batalletes, ja ho sé, però la, hi ha audiència que potser encara no ho sap, que jo us vaig conèixer a l'ADN de Banyoles... Eh? Ah, aquí, aquí és on volia arribar jo, que t'ho volia dir que gràcies a la moguda vam conèixer amb Barbas. Potser t'expliqui una cosa que no sap ningú? A veure, a veure Què? No sé què, m'ho has, has dit tu, Mac, em vas ah. dir... Hi ha un tiu que diu Barbes és una mica friqui. I, I no bo, té Barbas. Què dius? No. No. <laughs> no, això no, això ho jo. Ah, va Però em vas però dir... Té un programa a ràdio i podré fer una entrevista i... I pensava que ens vindries a dir alguna i no ens vas dir res sí. Ah, no? Sí, jo me'n recordo d'això tu, sí, tu, que t'embarbes, què? Quan, quan, sí, quan sí, va passar sí, sí, això? A l'ADN, que t'embarbes fa molt de flipar, no, no ens, va, ens diu no res no no A re. en sèrio, sí. m'ho dieu? No però no si vas vas dir... era el primer dia, però si no, ni, ni sabia qui éreu Va I ser i de ara, casualitat Tu no vas dir que ens sí. coneixies? Amb Devia ser la segona vegada Sí, vas venir a veure'ns, vam parlar-ho crec que per internet o així i vas dir que havies vingut, però que no sí, havies la, dit res. la primera vegada, clar, uh, DJ Chars, Sergi Travé, el tenies tu en el Messenger, Correcte, o sí. Mirk, o no sé per on, és igual. Sí, com va, <coughs> vas, sí va fer contactes, això m'aclinava a dir, quedem, quedem, si cas, no?, venem a veure. I, I jo estava a la discoteca del costat, que era la nau, això. Hòstia, I m'ha no. diu. Uh, tu, escolta, anem, a, anem al costat, que hi ha una mica punxa. Jo, hòstia, ara em fas canviar, perquè m'ho passava bé, allà, ja, a Banyoles. Al, al, al, vale, vale. I mm. no, no, va ser venir, hòstia, em va agradar molt. Vaig enamorar de vosaltres. És uh. dest... pilota, això? Va ser pilota o no? No, no, no, en no? sèrio. Bueno, uh, <laughs> quan vaig sentir la intro de... de, de, <laughs> de sac, el primer que vaig pensar, vaya, colla de friquis, però... <laughs> després ja, mica en mica, anava veient la sessió i, i bueno, vaig veure que, bueno, que evidentment tenia... un. Eh. Només sabien fotre el Júlia i el... Sí, i el, que, el, el que sonava abans, però també és que t'agradava. I el, el, el, Rocco, el Mac posava ah, Rocco, sí, Generation veritat. of Love. Sí, la cara B, sí. quan s'equivocava, sí. i posava la cara B. Ah, sí, sí. Tio, què és la cara A? Se ha, <laughs> perquè se li ha de ficar canya. Ah, tio, no pots anar allà i ficar Bé, bueno, però a bueno. va agradar. Sí, sí, em molt i vaig repetir, per això em sí va agradar, no? I va ser la segona vegada, així que no us vaig dir res, que ja havíem parlat i que no us havia portat. No sé, jo em vaig indignar, dic, a veure si ens porta. Eh? Bueno, la qüestió sí, sí. és que no vaig tardar més d'un any a, a dir-vos que vinguéssiu, eh? Penso que va ser després d'una actuació que vau fer a Millennium. Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, que jo havia actuat a... Sí, a Millennium, sí. M'has preguntat que com havia anat i jo te vaig explicar que era la primera vegada que actuava en una discoteca. Sí, sí, sí, me'n recordo. Molt bé, molt bé. Sí, sí. No recordo més d'aquella primera entrevista, eh? més que res perquè, bueno, no no ho tinc gravat. Mira, sí, tinc de... sí ho tens? Sí, sí. No, aquesta no. La, tens primera, la segona. No, la sí? tinc la primera. En seriós que tens la primera? Eh. Bueno, vam, vam presentar cosetes, vam començar a conèixer us una mica i, bueno, eh... va ser a l'abril de 2006. Ostres, no, era la memòria. segona, em penso, eh? em Penso que era la segona fé -te, fé -te, fé -te. 2004, no? On va, si no viu ni fent la moguda el ah, 2005. Oh, no ho sé, eh? no ho sé, el 2004. No, no. Eh? El 2004 van crear la mog... El 2003, el desembre del 2003, el 18 de desembre del 2003, Ostres. historiadors del món, apunteu, van crear la moguda I a partir del el 18 de desembre del 2003, i a partir del 2004 van començar a fer coses, però en plan petites. I a partir del 2005 van fer el primer reportatge de Milenium. I a partir del 2006 van fer la primera festa. I primer. la primera cançó com va ser? 2005 2006? Va ser el 2005, sí? però fins al uh, 2006 no van fer la primera actuació a Millennium sí? i llavors va ser com vam venir fer la entrevista aquí el 15 d'abril del 2006 Hòstia, a Can no. Barbes Fa ah, molt por aquest noi, eh? de veritat I en la que ens vas preguntar, de, pues, moltes coses, no, no, ara això sí que ja no ho recordo I hi ha una foto Doncs era la segona, tinc. penso no, era la primera Érem DJ Gaz, ja estava aquí DJ Gaz Pot ser? Sí, però és sí, la, sí, és la sí, hi havia un altre noi Sí? sí, eh, sí bueno, és sí. igual La qüestió és que pel Messenger em dieu uh, barbes hem fet un tema que ho petarà Si us sembla, anem això a fer no, una eh, mica... Això no... no? Això no s'ho ha dret de la mània Bueno, això de que ho petarà es, crec, es que diu que ara, no? no es, deia, <laughs> es, es diu ara, però vull dir no, eh, ara, eh, va, eh, Que ho que, que, que serà funcion... la bomba Que funcionarà molt bé Em va agradar tant que... Bueno, Fem una cosa, la anem a escoltar La primera de totes, la primera de la saga M'ha cansat fitxana mm -hmm. La meva nit i després comentem sembla. No. Sí. <ríe> doncs sí, vinga Ei, Podríem deixar la cançó i anar comentaris a sobre Els productors, allò Comentaris del productor Aquí no m'agradava gaire com quedava Vinga, no? aquí la vam cagar eh? <ríe> Va, ah, aquest, no, no, deixem, eh? deixem escoltar va. Na, Estiu per ser feliç Sento un foc interior No el puc evitar Ei, que això ja no passar Potser que xerrem una mica perquè ja portem 15 minuts d'entrevista de, de i crec que no ens donarà temps a, a fer-ho tot, eh? Digue aquesta cançó que, bueno, es va començar a punxar una mica abans de l'estiu i que quasi, quasi, en aquest programa durant un any. Sí, la vam fer el 2005, eh, Mac? No me'n recordo, <laughs> no, no, me recordo No, no, perquè tinc dubtes entre 2005 i 2006 però que, però jo sé que és mira, Diria que és 2005 A veure, Jo crec que sí, un, un després de la moguda eh, no. De fundar la moguda sí. Va ser després, però va un ser un 2005 Un any després 2005 Lucas es va posar la moguda és el 2006 vale? Va estar un any així que la gent la, que la coneixia Perquè era la primera I donaré una dada que va... és interessant pel programa, i tant? Sí. Dada, un moment sí. dada. Sí. Sí. Doncs que Maki i jo vam decidir Fer el dance en català Sí, en per el què? Burger King, no, sí, en el Burger King de, de Plaça Catalunya, el que estava al cantó del Núria. Menjant un long chicken. I jo això? Que... Un, Puc afegir un, jo un un una, una coseta? Estava, bueno, estava menjant un Big Mac. <ríe> ah! Tu menjaves un, un No, perquè ell estudiava a Barcelona amb microfussa, era? Sí, estava fent una... I de... quedàvem tant tant, i vam dir, ah, saps què, tio, pues... Parem dents en català, tio. Eh, però jo ja cantava en català, eh, aquest dia. Sí. Ah, sí? Ah, sí. O sigui, la idea sí. no és vostra. No, bueno, no és... jo ja cantava en català. No li traieu mèrits és a la nostre, Xana. Ella cantava en català, doncs ah. un tarro. Què eh, enrotllo ah. con baià? No, con no, era con baià. Perdona. Perdona, perdona, però no, les nostres cançons estaven elaborades. Sí, estava mirant sí. el cap. Això, costat. amic meu, escolta-ho oh. en el vent. Només ho sap Va. el vent, <laughs> Doncs això, que la gent estava farta de mi perquè sempre posava aquesta cançó, cada setmana sonava. Així m'agrada. Bueno, sí, m'agradava molt i ja està, deixem així. I la pregunta és, te la demanaven? Sí, crec que sí. Ui, ui, ui. Crec que sí, no? Jo què sé, el programa. Em la pilota aleshores, em deieu Barbes només la tens tu i després... No sé amb qui vaig parlar, si amb aquest Andy Jets ja m'ha dit, jo la tinc. Sí? Això li ha de la culpa a algú? Home, sempre passa a mi, tio, la culpa sempre és meva Bueno, eh, alguna cosa més a destacar sobre aquesta cançó perquè anirem pujant una mica Ah, sí, sí, tinc una anècdota gravada, ah, sí? us sembla? L'anècdota de, la, de com es va gravar uh, la meva nit Ah, no eh, eh, recordes, micro. sí Ho tinc gravat, bueno, serà, us serà, sembla? Sí. Sí. Silenci També t'explicaré una anècdota Que Digues? resumeix molt bé la Aquí trajectòria la poc, No sé quina anècdota serà <laughs> Espero que no m'afecti No, no, tot tio, home <laughs> El primer tema el van gravar amb un colador i un panti. Sí, això és veritat, eh? ho puc confirmar Però, perquè he cantat davant d'aquest colador. Amb un colador i un sí. panti. Sí, sí. Un panti, o sigui, un una mica. Necessites una un mitja. filtre per les s i les p. Ah, sí, si sí. el, el, el, el el fil aquell. Exacte, es diu sí. un filtre anti-pop. Uh -huh. Mhm. No nostre... disposàvem d'aquest filtre i no teníem temps perquè, mira, no en teníem, uh -huh. vam decidir que fa un colador retallar-lo i gafar un panti i posar-lo. I va ser així com van fer el filtre. Ara, el dintema, el ganes de festa, l'hem gravat amb un microprofessional d'estudi. Això és el que ha canviat també una mica, no?, a nivell de qualitat. No te ja, eh? Fèiem el que podíem i ara ja fem el que volem. Fa temps d'això, aquesta entrevista la vam fer amb DJ Ioni ja no fa tant, però vam repassar una mica de... Fa temps que els pantis ja no es porten, eh? I, I com se us va acudir fer aquest, aquest invent, tio? No, perquè perquè no som molt creatiu. Mac, mac, explico-ho. Això és una tècnica que ja existeix, vull dir, no la, ah, vam, clar, no la sí. vam inventar el, nosaltres. El, el anti ja és com la versió barata d'agafar un antipop, un filtre d'aquests que, que serveix precisament per això, no? I bueno, és la manera casera, que surt més barata i que tothom es pot permetre. Molt bé. Agafem ah, bueno, un xure, eh, la meva nit. Sí? Sí, un micro de direct. Xure. Sí. Però és un micro de... Encara no sé si era el meu, perquè jo tenia no, un no. No. potser no? sí, eh. Albert jo el tinc eh? sí. Sí, us, va, Albert, us va costar el que sí, no? el, el era el primer tema no era, no, sé, a veure, així, com ho, no teníeu encara alguna mica la línia no? m'ha costat però no? maca ja, amb la seva composició ja teníem ja bastant mm. vau sí, venir sí. ja la segona vegada em penso que presentàvem aquesta La pluja no és eterna pot ser o no pot ser SAC? Mm, jo diria que sí eh? pot ser sí. Pou, pot ser, <laughs> pot ser. <laughs> i què havíem de dir d'aquesta cançó? totalment diferent, eh? un rotllo posat un rotllo més sentimental, potser, no? Sí, aixana ho explicarà. Sí, doncs, uh, sí, eh, bueno, volíem fer una mica algú diferent perquè, per demostrar que, a part del comercial, no?, doncs que també hi havia uh, tema melòdic, amb sentiment, tristesa, doncs, el que diu la cançó, més que res. Una mica de tristesa, però també una mica d'esperança, no?, de que la pluja no és eterna. Sempre us preguntava per qui feia la lletra, no me recordo. Com? Que Què? sempre us preguntava per qui feia la lletra Per qui? Sí, sí, sí, les para, para. entrevistes És que l'altre ja vaig estar repassant les entrevistes Sempre us preguntava el mateix Per qui, per qui va la lletra? No, que qui que la no feia no? Ah, ah. Bueno, les lletres les he fet totes jo Sí, amb sí. eh, sí. alguna aportació d'en Maki meva eh? S'ha de dir Sobretot amb aquesta, la pluja no és a terra, en Sac estava plorant. Ho ah, dius ah, en sèrio? No, no. Sí, sí. <laughs> Recordo un mac que deia que sempre feia la lletra i que en Sac venia i li canviava, li regirava tot. Eh? No, eh, no, jo la lletra no. No, que tu feies una, una, sí. Un, sí. un esbús de lletra no. i en Sac t'ho canviava tot. Això va ser tren de la vida, que em vaig inspirar ah, amb la que ja tenia. Sí, ah, sí. sí. Aquí te aquesta... vaig ajudar jo. Eh? Sí, en aquesta, en Mac tenia una harmonia i li vaig canviar. Una, està vergonya, una vergonya, una vergonya, una no, vergonya. Però... Estava bé, l'harmonia, no? Sí, sí, clar, bé, no? Bé. Què voleu fer l Escoltem un ah, moment, un trosset? Aquí hi ha un moment que Què? diu sortida de festa per ballar sí? I, i, bueno, ara com reivindicant que, que molt de sortida de festa però per ballar, no per emborratxar-se ni res, cosa que ara mateix no fa ningú, o sigui, que bé per mi. Vaig encertar, saps, el que passaria? I doni S'espalma! I Missis. Eh, la ballaven, no, vas dir? Com, com? Jo és que estic amb el xip de les entrevistes anteriors, que la ballaven. Vas sí. Comentar, eh? sí, home. Escolta'm, tinc una, un tall de veu de la Xana. Amb, em a la Xana. Un altre cop desafinat, no? No, no, no, no, no, no, no, no, ah, wow, ah, ah, no, en català, en aquest cas una capella. Us sembla si l'escoltem un moment així no ràpid? Jo sí, conec una que també pela, eh? Però. Vinga, va. No deixes que t'enfons i em en miravant. La pluja no és eterna. El som més arribabarà. Es decórrer sense barreres, és la llliibertat. Turnna a sentir la vida. Torna la realista Una mica quadrats per la Xana, sí senyor yeah, Tu ja una mica, no? no, arriba, no, no perquè no jo posaria. el, el molt integrat eh? No ho posaria si no estigués bé, home Ja, yeah, yeah. no, ja No, tu jo, que no quadrà No, o sí sigui que no quadrà, arriba a no quadreu, ah, la taula I què? I què passa aquí? Ah, doncs res ah, Per ser aquí ja fèieu vídeos o no fèieu vídeos? No, Us gran en gran recordeu? De, de què? Mm. Tu que ets una meroteca, no te'n recordes de quan va començar els vídeos? De moguta van començar els vídeos al el 2006 O sigui, ja ha ja, ja començat la zona Va començar el desembre del 2006, el Fata, 18 de desembre del 2006 Primer vídeo del Fata amb... En Ruth Seguel fent un petó a la boca, pot ser? Uh, sí, sí. sí, sí pa <ríe> ja, ja, ja està, Ai, És veritat, és veritat <ríe> ja està, És veritat, ja és, veritat, és, veritat, és, veritat gent, és veritat No, no ho he trobat Jo ho vaig veure en persona Jo ja ho vaig ripejar Esteu buscant el YouPorn a quin apartat, de Lluforn? No confondre amb Lluforn, que és un periodista. De, què anava a dir? Ah, sí, que en el vídeo primer de, de Fata es veu com una tia saltant sobre d'un tio que feia el xou eròtic, el tio pues, li passa com el cava quan els xerbotes. Oh, oh, oh què dius! Sí, sí, surt, sí. Aquí. Sí, sí, surt sí. aquí. I es veu la taca. Entenem taca com a, com a manxa, no com a... No confondre amb animal. No confondre amb covanya. Hola, Marta. Hola. <ríe> Doncs eh, he de dir que... Li hauries vos... de fer un homenatge a la Marta perquè sí. deu anys aguantant que fessis... No, deu anys no, la vaig conèixer no, però la vaig conèixer el tercer any o així Sí, sí, sí, sí. I home, és un... d'admirar Ja estava aquí quan us vaig començar a entrevistar Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, sí, sí Que deiem, hòstia, com és aquest amb barba si està una novia tan guapa, no ho entenem això Perquè sí. estava prim, estava guapo eh? Els dents passen, no? però, però abans era era un figurint, tio, abans era... Sí, home, jo tenia una foto amb una samarreta així ajut. ja, ja ah, amb un alfa, també Mai, mai de la vida M'agradava la màquina, però mai de la vida més d'un alfa Amb l'Alfa Romeo, vols dir Tots hem estat prims Sí Jo encara hi estic Quin és el secret, tio? Bebre del sangrial Dormir molt Molt bé, doncs això que escoltem de fons Fem una mica de rewin Ja està, vinga és el tren de la vida sí. eh? Un tema potser injustament no prou valorat Pot ser o no? És que clar, heu fet tantes bombes que aquesta és molt és molt maca és, Té molt de sentiment, no? Cristiana, mm. què, què creus? Doncs... Sí, és que clar, jo di alguna Quina pregunta em fas, barres? Sí, no, sé. no, és que més que res de tirar-me flors de la meva pròpia cançó doncs queda una mica llet No, no saco Doncs sí Sí? No, diu Saco. Ah, doncs per -te -te -te -te. sí, parla amb el Saco. Va, què, te desvio què? la pregunta, Mac. Jo... Aquesta cancella has fet tu. Bé, bueno, totes sí. les has compostat tu, però vull dir... La veritat és que sí. Eh, menys l'estribillo, que és meu. Correcte. I, i correcte. meu, perdona, correcte. que jo te vaig ajudar. Eh, ajudar, ajudar. Ah. Mm. Però què? Okay, okay. Sí, el mèrit és de, Mac. No li traieu mèrits, a Mac, tampoc. No, no, no, no és que jo... és seu. Jo aquí el que veig és un tren. Ah. <laughs> no, vull dir que... És una cançó poder també com la pluja que s'eterna així, el rotllo més sentimental. Sí, no? Però sí que és Ben, un rotllo Benaci sí, eh? bueno, sí. és un entremig, però és un benaci més comercial més dens. Sí, sí, sí, sí. uh -huh. però veig això que poddési -sí poli estar més ben valorada o, o que tingués una acceptació igual que per exemple la meva nit o l'amposa de cent que escoltarem suposo. Uh -huh. eh, i sí no sé. l'escoltem un minut.. Sí. Sí. No marxarà, Xana, sense fer una capel·la, eh? O ja m'ho esperàvem. Pensa't el tema que vulguis, mm -hmm. tu mateixa, però no marxarà sense cantar-ne una. Molt bé. No, no sé què preguntar-vos ara. Molt bé. Que venia, sí, ara. Bravo, ah. bravo. Ah. És que no m'he preparat l'entrevista, no Ai. he tingut temps. Por qué? Por, por, por qué? qué? Perquè vaig molt liat. Mira. En fi, eh, això, el tren de la vida, eh? M'ha cansat featuring Xana. Mm -hmm. eh, què? Eh, després eh, vindria una cançó... Eh, potser la més exitosa la mà, de totes, la de Mica copiada El Day After Day, no? oh, no. sí, ah, la va la, la <laughs> fer tu vols <laughs> ja eh? Mac és un copion. Ara com ja està, podem dir tot, eh? Sí? Ah, sí, ja podem tot. Ah, sí. Sí, o no. O Arribaria la cançó més exitosa ara, eh, després del tren de la vida, una potser. Un altra obra de Mac. Obre d'en Mac i lletra d'en Sac i vocal, I, de la Xana, i vocal de la Xana, ja està, sí, no? Sí. Eh, una cançó que vam presentar eh, des del mòbil, eh, no, des del mòbil, sí, sí, des del mòbil, perquè et vaig trucar, ah! feies una festa Millennium, eh, sí. presentaves el tema, em poses a i ens 14, la vas... El 14 abril del 2007. I la vas... Déu-n'hi-do, quina poc em fa, eh? I la vas posar per... Uh... Bueno, no, la vas, sí, la, la vas fer sonar pels altaveus. Això, vas acostar als altaveus. El, el tercer aniversari ja de Gironina, no.com. A Milànium, sí, sí, i vas trucar. Us, el sembla, el que té. us sembla si li donem el play? Mm -hmm. Vale, sí. Tema que té de fons, uh, de tono, en sac uh, quan em truquen al mòbil, eh? Que és no. que el mòbil és d'en el me'l va donar així no, no A veure si canviem una mica, home Avui he d'anar a canviar-me el mòbil però... sí? el, el problema, el problema no. és que no sap, no sap canviar les melodies del mòbil. Que li posaven unes cortines oh, oh, no no sé és que que és... I una punca també oh. Què, què, què? Unes cortines o alguna Sí, poso unes cortines perquè en sac la nit sempre ve allà sota el balcó A veure què veus, saps? I clar oh, Això no mola okay. Una cançó... Les cortines? No, que mirin ah. <laughs> Una guarrada de cançó <laughs> Una cançó guarra Ens passat el temps i crec que podem dir que aquesta és la cançó més exitosa, evidentment. Em poses a 100, eh? Sí sí sí, sí, sí, sí. Aquí, Mac, uh, s'ha de dir que la vas encertar, tio. Sí, sí. Si sí, jo us explico, és que a veure, a l'hora de fer una melodia, quan tens en sac al teu costat... Joder... No, però és veritat, que és, és exigent. I en aquest cas, fins que no vam trobar exactament el que buscàvem, uh, no vam parar, saps? però això també em parla ha tingut l'èxit que ha tingut, suposo. A veure, l'única cosa que em pensé que a mi va ser la melodia del cintre. I ja m'ho has donat I la també. intro també la vaig fer? També Ah Doncs és tot mèrit meu i... Doncs sí Tenim una segona ampolla de cava, sac Va, pues ara sí no, no, no, no siguis tan ansiós Si vols la, la que que en en no, en no sé si podré, podré no. cantar eh? Ja després tu. cantaré Bum, temes home. que no són ni meus És eh? igual però Apunta, apunta amb barbes o alguna <ríe> Què dius? No, no, no siguis dolent En broma, no. però apunta. Sí, sí, ja, ja, ja. Cap a l'abometa, va Atenció, Bueno, doncs aquesta... Sí Així acabat els la mou De fotent-nos cava la ràdio. La Retransmitirem el moment la decadència Atenció. total de la persona humana Que algú pari les mans d'en Sac Estudieu aneu a la universitat i no us dediqueu a la música Pensa que ara ara Està a punt d'obrir L'ampolla de cava no? <ríe> Pense, va. Podries fer, de, va, va, podries fer no? de, a, a Eduard Ponset Mentre s'obre la botella de cava no? la botella. Bueno, Pitchi Va, Sac, home que, que, que, la, El, el temps a la radia és or Vinga, no m'apuntis, eh? És la Xana Torres. Sí. Vinga, Pichi, anem a fer el Hard Trip Barça. Molt bé, eh? eh sí. Vaig bé? Sí. Es nota, eh? Que soc una mica un <ríe> Jo no Va. vull mullar un altre cop, perquè abans m'he mullat els pantalons i ara tinc la tita una mica freda, saps? Té una taca, a la tita. Oh! Oh! Això em sona. Un moment. El que uh... hem parlat abans. Que? Va, pots eh, o no? Espera, espera. Espera. Va, tio, és per avui. Va, força, força. Vens, Ay, un moment, eh? Si vos avisa ben, una Ves fent, ves fent. Una, la, eh, parlant, Tornant a l'embosa de eh, 100 Vas fer videoclip eh, a Fata Sí, sí, sí va sí, ser el primer, sí, sí. el primer videoclip Que van comentar-ho també El primer videoclip que vam penjar bueno, La deixant allà Amb el, ja eh? sí? el trepèzi ja sí, ja Exacte Sí, el... sí, Quatrex, a punt Olé! Olé! Però, però molt fluix això, no? no? És que no vull que sorti l'espumesat eh? Ah, I surt o no surt? M ha, m ha tancat, surt o no? no ja... Hòstia, l'heu vingut. Molt bé, ets un crac. Sí, no... Ets un màster ja d'això. T'obri i em pollos. que morro, que aquí estem amb col·legues. Bueno, va, anem ràpid. Va, que em vull treure sobre les cançons i començar a parlar de més coses. Ho sembla bé o no ho sembla bé? Que tu diguis, Barba. Anem a lluitar o no anem a lluitar? Oh, i Lluitaré. Què em podeu dir de lluitaré? Ah, perdona. Què? Eh... Que Bé, no? una cançó. Que... Ah, ja. Bueno, la cançó més personal, no? la cançó més eh... sí, eh, no no no no prengué un no. Ay no... ay no cava... no cava... no, no, la cançó més d'estar per casa, no? Eh, no que, que no vull no no, no, no, no, no ho prengueu no al no, no, mal molt... sentit. Bon Te per casa, vull dir, d'escoltar-la a casa, de sentir-la a, això i sí. a, sentir a això casa. Això Això és correcte. Sí. Sí, jo no considero volia dir... una cançó més per escoltar que no pas per ballar. Però també considero que ha una mica de tot. Que pritxo en sac, per què? La volies fer sí o sí? Li vaig dir, mamac, tio, hem de fer una cançó, tio, rotllo ballada, tio, rotllo sí. ballada, amb Sí, sí, sí. Tiu. va dir, tio, vale. <laughs> no, sí, sí, és un tema completament diferent. Uh, estava igualment, l'únic que... Sí, és el que no dius, tot. no d'estar per casa, però sí per, per escoltar amb calma, no? Per, Clar. Per tenir-la uh, lluita okay. en MP3, escoltar-la per cas. Quantes harmonies no? té, la cançó aquesta? Crec que canvia d'harmonies quatre cops o cinc. Oh, puta, és bueno, té molt de mèrit. Però això no? és culpa de... Bueno, culpa no. És la idea ja que teníem amb la cançó, saps? Però té mèrit, com hi ha... Sí, tan, a veure, no és fàcil, la en totes. I, I, I tan, tan. Perquè Mac ja. és un artista. Doncs va, va, eh? va. Vinga, va. Fa falta una composició musical, es li deu un single per la ràdio, troqueu sí, a, truqueu -ho, a truqueu, Mac. Truqueu a Mac. Ell us atendrà. Falquet. Correcte. Sí, va, lluitaré, eh. Mà ja portava uns quants temes, eh? ja portava molts dels seguidors eh, al darrera, eh. I moltes sí. sessions també, eh? Mm -hmm. I ha pucxat a moltes moltes discoteques ja, sí, eh? tant, aquí ja anava a Galícia, recordes, sí, sí, amb, sí, sí, amb en Sonic, tant records Sonic, eh, eh, eh. Aquí ja. Tio. <laughs> Tio. Sí, sí. Que va venir al programa amb el Bau, amb el Bau a dir, anava a fer, no. Va fer una gran declaració del dels sí, no, sí, el, dia, el dialecto català El dir. dialecto català. No m'han recordat. És És un dialecte, eh, <laughs> em va ofendre. Perquè no és un dialecte per mi. No, home, és un idioma. No, és que ni perdoni, això... és que científicament és un idioma, eh? Un idioma. Per mi és, en el meu cor. Bueno, doncs, després de Lluitaré, vindria una cançó de festa, una, una mica l'eslògan de... una mica repetitius amb els temes, sí que era mèdia. Eh, una mica sí. l'eslògan sí. de moda mm. no? amor, sí. eh? festa. Tens ganes de festa? Doncs sí, tinc ganes de festa, no? Doncs vinga, som -hi. I em sap que en aquest cas va voler dos versions. O, o uh, vau voler dos va, versions, sí, no? Va, no? Sí, sí, sí. sí. Bueno. Vam era el fill de Pedro Vicaera. No? Sí però <laughs> vale. La versió pot ser més comercial i la versió més canyera com sí. começà que voldria que sonés, doncs posarem la versió comercial. No? O què? Jo que sé quin avull que Sony, perquè fa el quedic. En aquella època era el que volies no? que sonés per, més aquesta. En aquella època pues, era aquella època i en aquella època les coses eren diferents cares la gent pues, passava gana i hi havia cartes de ressonament. I... Tenim després un document que posarem després de la cançó de la Xana. Follin, avui estic Document. ben fotuda, la eh? veritat eh? Avui per les cantons, vinga Sento el meu cor M'acaba fort He de tirar Tinc ganes de ser Això és un eslògan, eh? Tinc ganes de festa, tens ganes de festa Com se us va acudir això? Copia l'eslògan Correcte D'on? Siguem de preguntar No, de la passa palabra. No, no, que com se us va acudir A l'eslògan tinc ganes de festa Perquè són bons festeros Home, l'eslògan de per si És una frase curta I que diu prou coses, no? Com per si un eslògan, no? És... Tens ganes de festa Sí senyor, uh, dèiem que teníem un document, l'anem a escoltar un moment si et sembla, Xana no, bueno. no, si ho fas bé, jo no et sí, no no preocupis no, Espera, ara no te tinc el nom del document Espera que el trobi Xana, pues ja no, ja, ja, ja, ja. a capel·la Xana, a capel·la, tinc anes de festa Vés, ens canta la Xana la seva versió a capel·la Gràcies, Barbas ara, Hi havia un moment de silenci eh? <coughs> Màxima expectació, eh Sí, sí. Ai, ara l'estic posant nerviós. Eh? Vaia, no, ja calla, ho estic, calla, ja va. estic amb un tic aquí a l'ull. Calla la Ja està a ja està a punt. Prou. Prou. Som-hi, som, -hi, som -hi. Vinga, quan vulguis. Va. Ah. Costava, eh? Sí. <ríe> És el moment, estic a punt, per no parar. Aquesta nit, Perdré el control, no hi ha demà, prou a estudiar, prou a treballar, jo vull ballar. Hi, hi, hi. Sento el meu cor, va tregar he de cridar, tinc ganes de festa, na na na, na, na. tinc ganes de festa, na na, na na na tinc ganes de festa, na, na, na, na, na. Res no em podrà parar Sí senyor Gràcies Felicitat No ho posaria si estigués malament En sèrio t'ho dic, home, que no sí, sí, sí, sí. No t'has de preocupar per res uh, Xana, no tinc gaire les coses més teves eh? o sigui, bueno, Ja m'està bé, ja tra bé Tranquil·la Això que sona de fons és l'indescent eh? Passaríem ja l'indescent On es va fer un videoclip en el que em vau fer participar Sí un segon vagat, ambanga tensat. Que hostulesta total. díg ho a mi, es eh, semblava bo, eh, de futbol dinista, eh? Semblava bon futbolista. El primer regat em va sortir la primera, la <laughs> primera. una toma que si l'hagués posat. Sí, ja m'encordo. Per què davastallat, tío? Eh, no, perquè caigues a terra. I per què ens havien? De... <laughs> ah, toma ja, falses. Ja, ja, però... I per què ens havien de remuntar les noies? Perquè som els millors. Uh, Guyl bueno. Power, chavals. És veritat que la vas clavar a l'escaire o no, Xana? Ui tant, ui <rijos> tant, oh, oh, oh, oh, mare de Déu. Sí, sóc una futbolista de primera lloc. Desvia la pregunta, desvia la pregunta. Què? Mac, la vas clavar a l'escaire. Un una mica més, a la dreta. A la no. dreta. Dani, Dispara! Dani, Dani, la vas clavar <astreac flat�>? a l'escaire. Sí, la veritat és que sí, ho vaig provar. <ràfella> em sembla que només va ser 10 cops i al final... Ah, sí, sí, sí. Al final jo crec que la desena va entrar per l'escaire. Molt bé, molt bé. És un gran futbolista. Sí, em deien que era l'àrbit, però bueno. L'àrbit així ah, sí, per, ah, per la banda negra. ens deien sí, sí. que semblava més als àrbits que als jugadors. Sí, em posès aquell vestit, bueno, aquest vestit, aquell, aquella equipació, no sé si m'hi cobria. Hom, barba, estem poc sí. fotem aquí. Sí, no, no, no, seri, molt malament, molt no, no. eh, tipus. Jo encara l'utilizo, eh, perquè esport. Jo no li fents els més. Bastant, bastant. Pues Escolta l'audiència que els ideeu que no han parlat a l'audiència, no? Digueu-els alguna dir? cosa, no sé, és igual. Ostauda l'audiència, Hola, audiència, què passa? Com estàs? Bon dia. Bé, tot bé. Bona tarda. Espera que em parlen. Espera, espera, No, no, no. Contesta'ls, no, contesta'ls. No ho diré. No, ho diré. Eh? no hi ha alguna crítica, però no diré. <laughs> bueno, què, què, què? No, res. Ara, amb la vessant més sèria, donar les gràcies al suport que ens han donat tothom, eh? Parlant de l'audiència, perquè realment tampoc estaríem on estem si no fos gràcies a ells. I, bueno, des d'aquí, i des de tot el grup de Moguda, els hi volem agrair, durant tots aquests anys, els, els esforços que han fet per venir les festes i per apoyar els temes el temes un rere l'altre I tant, estic totalment d'acord amb en Dani Bravo. Eh eh Bueno, després vindria més temes Demà cançà que sí, Aquest era una mica per, per tornar la posa sempre Perquè anàvem de baixada sí, sí, sí, I sí, volíem sí, remuntar sí. el grup, eh? estàvem decaient Molt bé bueno, aquí, Us sembla si us deixem aquí el tema musical I parlem una mica més Sí, però, sí però us sembla bé I l'altre, l'Estem i Fiesta, no el poses? No sé si, si falta la mort perdona I la mort d'estiu! Oh, oh! Vale, vale, vale Lo vale, vale. eh. tinc controlat jo aquí bueno, eh? Eh? Fuera. Veure, uh... Fuera! You're a loka people <laughs> Aquest, aquest més aquest... tard aquest. Aquesta no toca avui Hòstia, sap com es deia, dius? La... la mort d'estiu, està no a mi fiesta, Nic No la trobo, tio és, ja vale, és igual, la coneix La mort per seguir una coherència idi idiomàtica vale. eh. Doncs eh, sí, un moment, eh? no em facis sí, això La veig està, jo, actiu. aquesta, amb sí un... Ya está, ya está. Amor bestial, bestial. Ya. on my mind. Check <laughs> aquí sí si vos, ja que estem Qué? aquí en directe i un, un rapeo, en sac. no? An ja, sí. clar, a veure. És ah. rapeo. No rapeo. rapeo, rapeo. Rollo pife, a l'altre programa. Ja, ja 3, 2, 1, 0. Va. No, que la van fent al moviment Ara no tinc ganes. No te ganes. Hoste, quin sac Vana va, l'escoltem i fem la recta final de d'aquest especial de muda, la Inesia. Mam, shake yo, your love is on in time. Somethin' time on my mind. Shake yo, oh, mind, shake your, your love is my mind. I'm a love you on my mind. Move your, stop in time. No sí, solo, no callats, si és amor, hi Tu i jo, de prous al Via. Que importa quan no sols esporn. Chu es món. Mentre les viu as són. Quan l'amor nos viu. Saigna nos va. Vinga va. Aquesta s'ha sí qüest injustament uh, infravalorada per l'audiència. Una cançó que a mi m'agrada. Sí. I no té uh, per què no. No ha sigut més important. A veure, uh, passat ja un temps, havent escoltat les cançons, ara que no hi ha cap Què de nova ignorat, de la Xana... Eh? Perdó, m'has ignorat? Sí, sí. Vale, sí. vale, és per saber-ho. Eh? Us pregunto, uh, a veure, quina és la cançó per vosaltres preferida? Us, us faig la pregunta avui. Jo sé Shana. la resposta, sé eh? la resposta d'en Xac. No es... m'avalo dels fills i els set i els vuit ja, fills veus? i que Sabia tots te'ls estimes. Xana. Xana. Quin és el tema que per tu més t'ha marcat? Mm, més t'agrada, si vols. És molt difícil de respondre això, però podria respondre't... Mm, sí, podria fer una tria, tot i que és molt difícil, que ho sàpigueu, sí? perquè m'agraden tots els temes, però potser el que més triaria seria el lluitarer part eh, el sentiment que té per eh, que és un tema diferent de la resta i perquè perquè la manera en què vaig cantar, doncs eh, sincerament em vaig sentir més còmoda o sí. Més... Sabeu què va respondre la Xana fa un temps? Oh. Mm, potser... No, la que més m'ha marcat és la meva benita. Eh? Continuo mantingent el que hem dit abans. Eh, el ser la primera cançó, amb um, la força o més, més, més aviat uh, la il·lusió i les ganes en què jo vaig uh, posar amb aquesta cançó a l'hora de cantar-la i, i tot, uh, a veure, són bastant predominants en aquesta cançó, perquè les altres cançons, a veure, totes les cançons de Ma Can realment m'han agradat cantar-les i m'he sento a gust, però el ser la primera marca i això... És bastant important. Hem de dir... Hem Epic file. <laughs> sí, no, però eh. tinc una, un argument molt sòlid que és que quan jo vaig dir això, barbes, encara no havíem fet el lluitaré. Per tant, Hosti, és, és normal que respongués això. És com això. Ja. Dani, i la teva... Doncs, bueno, jo potser em quedo amb la meva nit, eh? Igual està collotó. Recordar-me la contrària. Te'n recordes encara del que vas contestar o què? Jo, ja, doncs pues, xungo. Ho, ho recordem? Vale. Va, sí, sí, ara, sí. Doncs sí. jo també coincideixo bastant, potser la meva nit. l'única no sé, cada cançó de les que fem, jo crec que, no sé, hi ha moments per tot, no? Hi ha moments que jo em sento més segur escoltant, a lo millor la pluja no és eterna, i a lo millor quan vull sortir de festa em poso la meva nit i ja vaig sol de festa, no? vull dir que em poso les piles i el que sigui, no? No sé, eh, aquest tinc, el tinc ganes de festa, també crec que, bueno, que agradarà molt, molt molt perquè bueno, és un tema que, molt d'estiu, que també transmet molta festa, que també té la versió d'ens, pels que volen més canya i, i l'altre doncs, pels que els agrada més remenar, i no sé, i després l'en poses sent clar... No ens ho pensàvem i, sens dubtes la que ha tingut més èxit. Vull dir que també crec que ens ha marcat bastant aquesta. A mi no m'enganyes, eh? Te'n recordaves del que vas contestar. Doncs la veritat és que no, perquè en Sap sap molt bé que la meva memòria no és no, no, no. precisament el meu fort. Coherent, no? Però això sí que ho entén, eh? Quan sí. penso una cosa, la penso tota la vida. I la pensava abans i la penso ara. Home, estàs dient desequilibrada? No. no. Cal que diem el que va contestar en Sap o no? Espera-te, et <laughs> vaig dir, no, que clar, que som com fills, i no em posis triar un fill, perquè... Sí, clar, jo me'n recordo això. Veureu que opos, i, no? Sí. I aquí som sí? Clar, sí. clar és entre un fill. Sac, la pluja? No, no, és, és que és molt difícil dir-ne una, perquè és com si tingués sis oh, fills i hagués de dir, no, aquest m'agrada més que l'altre. Sau! Sí. Sí. No puc. At tu pueblo. Tenies el discurs ben preparat, eh, Sac? Sí. Et un petit homenatge, Sac? O no? <laughs> no he pogut fer res dolent perquè simplement no he trobat cap tall dolent A nivell de vídeos, a nivell de Muguda TV ah, què vols? En, va, en el, va, el que va, has va, fet va. moltes coses, en el que has estat a moltes sales I petit homenatge, una mica un resum d'algunes de, de les sales on has estat va, va. Sac Muguda TV, Catedral Sac Muguda TV, Sobaix Sac Muguda TV, Pachamporia Brava Sac Muguda TV Da -da. Sac moguda TV Cocoa Sac moguda TV Santrop Sac moguda TV Millennium Sac moguda TV Arena Blanes Sac moguda TV River Lleida Sac moguda TV Xenodancers Què va passar aquí, el Xenodancers, Carmonxo, tio? Però escolta'm una cosa, sí que has treballat, eh? Un aplaudiment sí, per Sí, poble! sí, sí, vale, vale. Has estat a moltes zones, l'has liat moltíssim Escolta, sempre faig sí. aquesta merda de veu SAC Muguda TV Va fer un SAC Muguda TV incession. SAC Muguda TV In Session No m'has fet igual, eh? No, no Està no. allà, tio, està allà, allà, allà, allà. I, I no he fet... Hola, molt bona nit Hola, molt Benvinguts a Muguda TV Voleu una cosa? En, en Max està partint el cul, tio <laughs> Mag, Aquest... no tinc tants de veu teus Perquè no m'anies a veure mai, tu? A tu? No, a l'incession? Ah, no. Sí, bueno... Però espera un moment. ¿Qué? Ja que dius això, has ¿Qué? preguntat a tots eh, quina cançó li agradava més i a mi no. Oh, és veritat! És veritat, eh? A tu, ma, quina tant, cançó més? Per No, jo me'n vaig. Quina cançó no, no. si t'agrada més? Mm. Però diré, eh? A veure, n'hi ha una? No, ara, en sèrio. Jo crec que la, la més comercial de totes les que hem fet ha sigut la de la de La Monpos ascent. Sí. Per al tema de que no només l'ha ca funcionat més, sinó que és més comercial, té, té més mala llet, saps mm. què vull dir? Eh, fa canvis d'harmonia, és, és alegre, la lletra també és sensual i ha fet que funcioni molt bé. En general això, ja ho preguntaves doncs. La meva cançó sí, sí, sí. Emposes de cent, no, Emposes de ah? cent La sí? meva nit era Ostres, de tu, eh, Era la cançó preferida abans de l'Emposes de cent ah? Li vaig dir, això no ho milloreu mai I ho van fer, i ho van fer em va, pues i tira la meva per una vegada Què? Sí? sí? Va, va. va, va La meva és Moja, uh, uh... tina oh. Mollet, va L'indecent oh. ah. Arguments? Perquè és l'impost d'accent més ben feta a nivell tècnic, tot i que l'impost d'accent és insuperable a nivell eh, harmònic, per dir-ho així. O, sí, bueno, bueno harmònic, l'harmonia són la mateixa, directament, no? Però... Sí, però... La, la, el sentiment. Li, sí, l'indescent, diguem que em vaig sentir molt còmode fent la, la part tècnica, em va sortir de seguida perquè era molt fàcil, amb l'harmonia i tot, i perquè ja vam fer el vídeo, que, bueno per mi també va ser important fer el vídeo perquè va ser el primer videoclip així en plan sèrio que feia mm -hmm. i ja està sí. sí, Sac Noel ja eres, no? Aquí sí. ja vas començar a ser Sac eh, Noel Molt bé De fet, és el primer lloc on vaig posar Sac Noel no. Ens queden... No, és Noel o Noel? Depèn és, és Noel. de qui ho digui El la resta del món és Noel Ens queden... Com el papa 4 minuts Vale, pues va, obrim una altra botella, va. Sí, home, no, no, anirem aquí vamos. Acaba't el cava. Acaba't Bueno, doncs pues, Moguda ha fet moltíssimes coses, uh, Dani, per exemple, uh, una comunitat moguda, eh, el, mm -hmm. el Moguda Book, era el Moguda Book. Us, sí. a, mm -hmm. a Facebook se us han a vosaltres, jo crec, bueno, eh? Bueno, precisament no, però en real, diem que... Quasi, quasi. Una part uh, sí que coincideix amb el tema de, que pots informar on vas de festa i tot això, però clar, el Facebook és molt gran i sobre... bueno, contra això no es pot lluitar, la veritat. A veure, aquí he de reconèixer el meu gran error de no, no estar al l'oro, perquè vaig la idea va ser meva de fer la comunitat i vam fotre pasta i diguem que no va anar molt bé pel tema del Facebook. I, però i això no se sap mai. És igual, eh? són, jo, són jo vull assumir i... errors que això queda bé al la cara a de l'audiència. Quin <ríe> tio més humil. No, sóc un desgraciat, però per cada bé pues, dic que va ser un error. Però jo em quedo, sobretot, no en la comunitat en si... Uh, com a programa que això sí. era l'eina diguem sí. així sinó amb el que s'ha format després que és una germanor entre moltíssima gent s'han creat parelles a través d'això uh, encara tenim moltíssima amistat amb tota la gent que es va conèixer a través de, de la comunitat, per tant només per això crec que ja valgo la pena Sí, la gent, sí, sí. La gent uh, va sent llarai em penso que fa poquet va escriure bueno, va, es va mostrar una mica nostàlgic de de tot això, eh, bueno, doncs a veure, queda l'aire, no? A veure si podem fer una una cadada o una. No mai estan escoltant, doncs estaria bé que et reuníssim tots un dia. Sí, i sí. fesim un sopar per rebreu, doncs, aquelles, aquelles èpoques passades. Fa, fa però... un any, fa un any que us vau separar, ma cansac. Eh? Sí, eh, aquí, sí, aquí, sí. aquí estem. Aquí aquí sí. estem. Era mentida. Era una broma, era broma. No vas a separar, dius, com si fos un matrimoni o algo. Clara, no. però quasi quasi. Tu matrimoni, no? Us, tu un trimoni, no? Quan, no? Quan, quan ens vas veure et vas enamorar, Sí, mateix, també sí, eh? sí. No, però la pregunta és Teniu pensat algun dia Fer, no sé, tornar a fer un tema junts O fer una sessió junts heu, Us ho heu plantejat o no? Sí. Sí. Sí, sí Quan? Sí, que fem Quan? Vegada. Home, això, home, és una pregunta xunga Molt bé, molt bé No, però a veure, en treballem junts Jo encara faig coses sí, amb ells no. El que passa que la no ho sap Però em refereixo mm. a un mac en sac un altre cop ja, ja, ja. Mira, tant en tant per acordar els vells temps Fitxana té, tant o tant tant. sense fitxana? Perquè... Fitxana, no ah, fitxana ah, ah. Mac en sempre serà pensava, fitxana pensava. La Xana ja té el seu propi pensava. camí Però això com més temps wow. passa, més valor agafa eh? Això sí, això és, això és veritat Si no, ve a ser sopa de cabra Més, més valor i més volum <ríe> Molt bé, Tani, no marxarà sense fer-te la pregunta xunga Sian? Ara Ostres, ah, <ríe> ah, no, no, dic, ah, si ara vaig a moguda.com... Oh, oh, oh. Si ara vaig a moguda.com veig uns links eh, del sí. festival del Facebook, de Sac Noel... Eh, què? Quins plans de Futurian? Bueno, com està la cosa? Ara mateix estem redirigint una mica a on hi ha el moviment, que és a través de Facebook i altres coses. Sí que estem treballant al rerefons per orientar una mica l'empresa. Però, clar, moguda com a tal... També és difícil que sigui com abans, però sí que estem reinvertint diners i esforços en, en, bueno, en crear doncs, coses que creiem que la gent els anirà agradant. Molt bé, preguntes que més m'acudeixen. Sa què guanyarà el Barça l'any que ve? Que sempre t'ho preguntava i sempre l'encertaves. Aviam, contant que és la quarta temporada d'en Guardiola, que la gent està, la gent està cansada. <ríe> ja, què farà en Guardiola, va? Ja arriben al vestidor i un altre cop aquest desgraciat aquí i no, no canvia la gent. Difícil de dir... És complicat, l'any que és complicat, és complicat. Realment l'any és difícil, a més en Maurinho Va en progressió, el Madrid va en progressió I el Barça, és difícil millorar Una cosa així, si ho aconsegueixen Si el Barça millora, et diré que En creuré, a partir d'ara En creuré tot, tot, seré un creient en tot Bueno Ja està, em volies l'opinió? Ja està mm, què, què hem de fer? Què, què, què hem de dir? Un petit discurs de, de gràcies Que us estimo molt de No que... sé, que cadascú el seu No, no sí. que si... Per la meva part gràcies... No, va, comença, comença No, no, tu saps, comença no? No? No, no, no. Que Ara mateix m'agafes un cap a l'almena No, que, que gràcies a vosaltres De veritat que valoro molt el vostre recolzament Crec que ha estat mutu Crec que des del, des del primer dia doncs, eh, ens hem estimat junts Per què no poses un pianet o alguna cosa? Hem conviscut junts I que part de la història de l'Incession també és culpa vostra mm? A saber on estaríem ara mateix Uh, si no fos per vosaltres I Al final també és culpa nostra també és, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí És culpa d'ençac, eh sí. uh, uh, uh, Hòstia, no <laughs> Toma. Escolta, si el li feia pal venir avui a gravar l'Incession està culpa d'ençac, eh, també Què vols dir? No, que ell va dir que volia fer un últim programa de moguda Qui? Tu? No. Jo? Sí, sí, sí, sí, sí dir, jo me'n recordo eh? vale, vale, vale. Doncs això, que, que gràcies simplement per tot... Eh, tots els, els vostres esforços cap a l'Incession, cap a, a DigiBardes eh? que de veritat ho valoro moltíssim i que em sento fortunat de tenir una gent com vosaltres eh, recolzant-me Home, per nosaltres també ha estat un plaer tot sigui dit, saps que també som oients de l'Incession, no només entrevistats? Heu estat Sí, sí, i continuem Parla sent. ja amb passat Bueno, ah. encara, no, encara, no, encara no, encara sona sí, I mentre Sony, aquí estarem L'inserció en continuarem un any més Sí o no? No, no, no. Ah. Doncs bueno, i això I donar-te també el, tots els ànims Perquè continuïs endavant Amb qualsevol projecte que et posis per davant Digo, digo, digo, sac uh -huh. Mike T és, uh, <laughs> és el millor, és el futur Sí, sí Mac, digues algo, tio, que no, no diu res Després de queixes que no, no... És que tot això és molt romàntic per mi Posa un piano, tens una música un piano, més no? romàntica No tinc, no, no, no tinc piano que us... una Vos canso... quedant de Titanic Every night sí, in posa, my ves, dreams Això s'enfonsa, no? Exacte Ves el YouTube ves a... és, i, a... you. no? I, you. i busc el Titanic oh, va, va, que estem fora de temps va, de, de va, Mac, digues el teu discurs Va, collons Home, que... No n'havia apuntat cap, però a veure Gracias por este sueño Gracias, es muy fuerte no, jo me n'alegro d'haver entrat a... a la moguda. Ara, ara, ara. cony. Jo no estava preparada. livantem les copes. Barbes. Bad ah, Noel. un brindis, no? Bad Noel. Va, sí, però sí. el discurs, oh, acaba? No, però estic brindant. Sí, sí. brindis, brindis. Va, va, ràpid, s'ha, Aimat, va. Ja està, ara sí. Jo me n'alegro d'haver entrat a moguda per haver conegut eh, a molta gent, haver conegut a molts de llocs i, sobretot, haver conegut en DJ Barbes. Gràcies Et passo amb Xana. Shanna Doncs Barbas, jo F plorar, eh? Doncs et puc dir que per mi sempre ha sigut un gran professional soc, no? I sóc, no? Exacte, no t'estàs morint no? Però és que com el Tintànic s'enfonsa i es mor el protagonista Ara m'estava ah, component Ah, sí, sí. Val, va. no, no. Doncs això, que per mi sempre has estat i ets un professional Que m'ha agradat molt sentir els teus programes I que... Bueno, el tema de portar convidats i tot això, doncs crec que és una bona idea i et desitjo el millor Dani, vols dir ja cosa? Ja, ja matem això. No el, no, el meu discurs ja està Ja teme, que te l'he ja ja dit abans Gemma, sí, eh? si no? si digues alguna cosa ah. Bueno, de veritat que ja estem fora de temps Va, Portem el cor. Gràcies, jo també us porto el cor Poc dir eh? una cosa? Què? Has fet història, tio. Sí Barbes, ets el història. nostre Dicaprio Sí, ets no, el nostre no, di Dicaprio sí. Has fet història amb aquest programa que Tu no ho saps, perquè no ho saps Però molta gent durant molt de temps T'ha estat seguint i ha escoltat I el programa En els bons moments i en els mals moments i has ajudat a, a tenir una vida més, més bona i a més has apostat per una música difícil en un moment difícil sí, sí. i has tingut un programa d'èxit en el moment més difícil i això és una cosa que et sempre podràs dir jo, Barbes, he fet això i vosaltres, perdedors.. no. Tanquem així, va. Sí. Gràcies! Sí. was when I loved you one trip